Він сильно ризикував І коли він зрозумів Що відтепер його ризик набуває нових рис А може й переважатиме Все, що досі з ним було Що відчував Як збагнув Треба грати Або, або Треба Розділ другий Вони під'їхали до умовленого місця Майже одночасно Хіба Генка випередив биця на якихось півтори-дві хвилини. Цього часу Генці вистачило, щоб оцінити обстановку і прийняти ще одне рішення. Він вийшов із машини, дав знак охоронцям, щоб сиділи на місці, і пішов на зустріч небезпеці. Бачив, як звернула шосе машина биця, як вона наближається до галявини. Він ішов і посміхався. Руки навмисне тримав далеко від кишень. Був сама беззбройність і добродушність. Його можна було запросто підстрелити з машини, що рухалась до нього, намотуючи на колеса грудську ґрунтівку. Але був певен, що Бицю не зробить цього. Машина, теж джип, тільки іншої модифікації, зупинилася буквально за десяток сантиметрів до генчених ніг. Сука Бицю все розрахував. Тим ліпше, подумав Генка, на обличчі якого не здригнувся жоден м'яз. Він стояв перед самісінькою машиною і дивився на затемнене скло. Обіч дороги тихо шуміли сосни. Десь у глибині лісу, хоч і неподалік, заскрикотала сорока. Мені б зараз більше підійшла Зозуля, а раптом подумалось Генці. Він стояв, злегка розставивши ноги, взявшись руками в боки, і примружено дивився на скло, лише ледля ця димлене. Воно не давало можливості роздивитися того, хто знаходиться у кабіні. Знав, що його роздивляються уважно, що там, в кабіні, у ці секунди, можливо, приймають рішення, як з ним чинити далі. Биця, сука, точняк сидить за кермом, і він з тих, що не довіряють водити машину нікому. Сидить падлюка і щось міркує. Нехай. І він мусить виграти. Скупо посміхнувшись, Генка підняв руки вище і заклав їх за голову. То був умовний знак для його охоронців. Вони відчинили двері джипа, зістрибнули на землю і стали по обидва боки машини. По суті, тепер вони були безборонні, адже в такій машині, як Бицюва, напевне, знайдеться отвір для зброї. Генка стояв і бачив, як десь там, у Полівську, вже, напевне, догоряє чи й догорів його дім. Найліпший дім у царському селі. У нього скоро буде ще один, на тихій вуличці, у самісінькому центрі міста. Він уже викупив місце, стару розвалюху на тихій вуличці. Вже заклали фундамент і зводять стіни. Там він надумав збудувати башту. Вузький, триповерховий особняк, який би вивищувався над рештою довколишніх хатин, і якого було б видно із чотириквартирного будинку для багатих, де надумав жити цей сморчок-ланчик, новий авторитет, що останнім часом набрав сил. Йому, бач, захотілося жити в будинку, де поселився колишній заступник міського голови, а тепер крутий бізнесмен – а ще працівник прокуратури і відомий лікар. Що ж, стаючи вранці, Ланчик буде кожного дня бачити саме його, морсів будинок. Ще була в Морса і шикарна чотирикімнатна квартира, правда, не в центрі, а на мікрорайоні, районі, але в будинку непоганому, в затишному місці. Туди йому часом приводили коханок, але таких, що на ніч чи на дві. Тих, що він знімав сам, він віз до Вітана, який був наче його управителем і довіреною особою у всіх випадках, або й царське село. Це вже залежало від того, наскільки йому сподобалася дівиця. Він стояв і раптом подумав, що йому відрадно і наче б аж затишно отак стояти. Ніби й не було ніякої загрози безглузду померти, ні примари самої смерті, яка зараз дивилася йому в очі.